що такого голодранця Єва полюбила. Федір сплюнув і глузливо подивився на нього. Так у раїх, крім Адама, не було нікого. А як сильно рветься заміж молода дівиця, то для неї голодранець отакий згодиться. Чотири умови. Живе собі удовиця, горда молодиця. Голостяк прийшов до неї сватати з Удавиця заявила під кінець розмови. Вийду заміж, тільки ставлю ось які умови. Перша – кинути курити. Той сказав – покину. Друга – пити перестати. Не торкну чарчину. Третя – більше вже не знати з іншими жінками. Холостяк пом'явся трохи. Згоден, каже з вами. А четверта – особлива, щоб при першому слові «Положить життя за мене, ви були готові!» Холостяк гукнув, «Будь ласка, як ото не пити, не курити і не гуляти, то навіщо й жити?» «Просте діло!» Баба каже, «Он сусідка молода за віком, а вже буде розлучатись з третім чоловіком. Була вона Іванова, а потім Копанська, а тепер у неї кличка якась африканська». Дід сміється, молодчина, все почне спочатку, бо що нині одружитись, ляпнути печатку, тож і бавляться у слюби, начі дітки в часі, я б таким уже печатки ставив на мордяці. Фея В ресторані тип сидить, поряд з ним дівиця, емпатична, молода, любо подивиться. Тип коньяк їй налива, напува мускатом, Ось вам шпроти, доволяй, закусіть салатом, Роздирає душі джаз, барабан гуркоче, А дівиця аж тремтить, танцювати хоче. Тут як вискочить з кутка жевжих з бородою, Закрутився, завертівсь перед молодою, Легко типові вклонивсь, облизавсь, мов котик, Вашу фею запросить можна на фокстротик? Відпустіть на п'ять хвилин афродіту вашу, Тип насупився, мовчить, доїдає кашу. А дівиться раптом бись тридцятьма зубами, а, можливо, я пересад не согласна з вами. Вже, вже гордо відрубав, не твоя це справа. Я не спрашую тебе, той мовчиша шалава". Похвала. Ахи, гукнув старий павук, уздрівши юну муху. Ти так гудеш, що кожен звук... Як музика для слуху, За дивну талію твою І за гарненькі ніжки Я все покинув би й пішов Хоч на край світу пішки. Ти як перлина, як топаз, Ти як іскрина синя, А муха дзи... І тільки раз Попала в паутиння. Ну і зрозуміло, що було І що робилось далі. Оскільки діло вже дійшло У байці до моралі, То я скажу, що не для мух, Слова, звичайно, мовляться, бо на солодку похвалу не тільки мухи ловляться. Кавалер. Ніби балада. Не ходіть самі дівчата темними ночами, щоб така ж лиха пригода не стряслась із вами. Дівка красна, розпрекрасна, в клубі загулялась і додому серед ночі цвинталем верталась. Найтемнішим за капелку в кінці алеї дядько чорний, здоровенний, підійшов до неї, мовчки взяв її за руку, показав доріжку «Тут канава, перестрибуй, ось сюди став ніжку». Вивів дівку за ворота «Ну, бувай щаслива, а мені назад вертатись треба, чорнобрива». Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами «А не страшно вам гуляти тут поміж гробами?» Чоловік внезав плечами і чесно їй признався, зараз ні, а як живим був, то тоді боявся. Пісня про кохання З перського гумору У саду у Шахіншаха для закоханих сердець Дивну пісню про кохання уночі читав співець. Був і недруг там поетів, Причаївся в темноті, а слова лились і скрились, Наче зорі золоті. Я з кохання часто плачу, В серці ти одна лиш ти, Вдалені когось побачу, Зразу думаю, це ти.